«Я Богдан!» Визначив полковників Івана Богуна над Запорозцями, Данила Нечая над Голотою, Федера Вишняка над Реєстровими, що прилучились до нас, Івана Ганжу над Кіннотою, Генеральним писарем назвав Саміва, Генеральним обозним Чорноту. Димко і Іванець стали моїми особолими. Бурляй, начальником армати, хоча і мали ми гармат лише чотири, з них одна тріснута. Кривоніс міг би стати наказним гетьманом при потребі. Тим часом, мав бути сотником при мені. Сприйняв те з своїм звичним похмурим гумором. Шабля покаже, мовив коротко. Я знав, що починаю з найтяжчого, що, не пішовши на війну, розпочинав війну проти себе, наплоджував ображених, скриджених, непоцінованих. Та що мав діяти? Не були довкола мене самі ангели, мабуть, лише отой, вигаптований на хоругві, годі. Не міг я сказати, щоб між добрими і поздержливими людьми не було вихих і своєвільних над то в народі козацьким, здавна поривчим, я вибирав тих, кому вірив. Найбільшу ж довіру викликають натури найпростіші. Вони надійні і зрозумілі. Незбагненне викликає острах і зненависть. Люди зернина до зернини. Зовні мовби всі однакові, а в кожному світ Хіба треба казати зернині, щоб вона проростала? Зігрій сонцем. Покропи дощем і проростий прибитій дорозі і на твердім перевозі. Чи маєш очі, щоб бачити, і уші, щоб чути, і уста, щоб мовити? Дивимося чима Господа Бога, слухаємо його всечуючим вухом, мовимо Його вогненним словом. Тоді приходять пророки і поети, і вже ми їхні раби і до віку не скинемо з себе ярма покори, і бурмотітимемо їхні слова, забувши власні, або так їх і не навчившись за ціле життя. Добре це чи зле? Я ж не мав ні пророків, ні поетів, мав лише засіяти поле. А коли виросте, і що, те дано знати лише нещадкам. Оливина дає плід аж за десятки літ. Довго ждати, а треба. Я починаю діло для живих, а чи діждуться вони плодом? Ждатимуть вже й умерше, і живі кричатимуть до них, а мертві ждатимуть того крику. Тепер я мав звернутися до всього народу свого, перш ніж вирушити з Січі. Я довго думав, як назвати те моє звертання, послання, грамота, відозва, декрет, звернення? Вже існувало слово «універсал». Воно охоплювало все – заклик, пристрасті, пророцтва, плачі, обітниці. Я вибрав універсали. Саміло сказав, король теж видає універсали. Я відповів, король або карає, або ж обіцяє милостю. Я нічого не обіцяю, крім смерті. «Тоді хто ж може пояснити, який смисл мають слова твоїх універсалів?» Подивився саміла. «І чи вони взагалі мають якийсь смисл? Що це за слова? Навіщо вони? Що вони означають?» «А що означають громові перекати?» Усміхнувся я на ту його мову. Я знав, що для саміла миліші пошуки туманних істин про смисла життя, добро і зло». Про метафізичну непримиримість божественного і демонічного в людині. Гей, пане Саміло, не там ти сховався жорстокого життя. Втікав от тих, що живуть жорстокі, як людоїди. Шукав тих, кого оберігають янголи. А чоловік повинен оберігати себе сам. Бо ніхто йому не поможе всім світі. Приграючи собі на своїй бандурі старенькі, Проспіло Ясамілові пісню перед своїм найпершим універсалом. «Лучше ми будемо по полю літати Та собі живності доставати, А ніж у тяжкій неволі у панів проживати, А то ж то у панів слава, Що їсти й пити, Та тільки неволен світ по світу походити». А вже тоді сказав списувати – свій універсал зазивний. Зиновий Богдан Хмельницький, гетьман славного запорозького війська і сієї сущої обіруч Дніпра України. Шанобливо повідомляємо вам, усім українським жителям міст і сіл обох боків річки Дніпра, духовним імарянам, шляхетним і посполитим, людям усякого більшого і меншого чину, особливо шляхетно родзоним козакам і святим братам нашим, що мусили ми не без причин почати війну і підняти зброю на паніві старост українських наших, від яких многовременно обиде поносим з і досади, і не тільки на добрах наших, котрі зависть возбуждають, но й на тілах вольних наших, Насилі притерпіваєм. Пани князі, коло вісло і за віслою, Не тільки вже стягають і з'єднують численні свої війська, Але й підмовляють і побуджують на нас І пана, нашого милостивого, Ласкавого батька найяснішого короля Владислава. І хочуть вони це зробити, Щоб із силою своєю прийти в Україну нашу преславну, Легко завоювати нас вогнем і мечем, розорити наші мешкання, обернути їх на порох і попів. Так вони хочуть знищити славу нашу. Завжди голосну і відому не тільки в європейській частині світу.